Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kortua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, i de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den. 2. verdenskrig. Dagens program sætter scenen i efteråret 1944. Den tyske værnemagt er trangt på alle fronter, og nærmer sig slutspillet. Men det mærker man ikke meget til i tysk propaganda. Her er det Wachenschau fra oktober 1944, hvor pansernær bekæmpelsesvåbnet Panzerfaust på Østfronten, ifølge den tyske fortæller, jo nærmest spiser russiske til 34 kampvogne til morgenmad. Auch im Osten hat sich die Panzerfaust großartig bewährt. Grenadiere und Sturmgeschütze in Erwartung eines feindlichen Panzerstoßes. Die ersten P-34 pressen. Men i Danmark går krigen dog også ind i sin sidste intense fase. Det sidste halvår inden befrielsen den 4. 5. maj 1945, der opererede en lille dansk nazistisk terrorgruppe, som kaldte sig for Sølergruppen. Hvem var medlemmerne? Hvordan opstod gruppen? Hvilke forbrydelser begik gruppens medlemmer under besættelsen? Og hvad blev medlemmernes skæbne? Det skal vi belyse i den næste timers tid her i denne udgave af Hitlers Æsler. Og til at tale med mig om Sølergruppen har jeg i dag fået besøg af historiker Lasse Brun Jonasen, der er forfatter sammen med Jonas Lind til bogen Sølergruppen, Danske Terrorister i Tysk Tjeneste 1944-45, som var en bog, der udkom tilbage i 2012 på Informationsforlag. Allerførst, velkommen til. Tak. Lasse Brun, Jonasen, hvorfor var Sjølergruppen så interessant, så du og Jonas Lind i sin tid måtte skrive en bog? Altså grundlæggende synes vi jo begge to, at besættelsestiden er virkelig spændende periode og meget dramatisk, og særligt den, den sidste tid i 44-45, hvor øh, ja, det man kalder den politiløse tid, er utrolig dramatisk og, og spændende. Øhm, og så øh, skrev vi, ville vi beskrive nogle af de her øh, danskere, som kæmpede for tyskerne, og så faldt vi over, øh, over gruppen, som der faktisk ikke var beskrevet før, og det synes vi var utrolig spændende at gå ind i det, netop når der ikke var rigtig, beskrevet. De ikke var beskrevet ordentligt. Det var før. i omfruelige land? Ja, lige præcis. Lige præcis. Og øh, på det tidspunkt, det var I øh, historiestudierende? Ja, lige præcis. Altså, det var vores speciale på historiestudiet øh, på ruk. Øh, men vi synes ligesom, at det var sådan en god historie, og der var så meget drama, at øh, den godt kunne komme ud til, til en bredere målgruppe. Så derfor blev det en bog. Og øh, så havde I også en kompetent vejleder, her har I indtryk af? Ja, det havde vi. Vi havde Claus Bunker og Christensen, som mange øh, lytterne måske kender. Ja, som vi senest havde inde omkring øh, hans bog om Vilfred øh, Petersen. Øh, når man nu er historiker og så videre, så, så handler det jo om kilder, fordi vi er jo alle sammen øh, født og opvokset efter krigen, og der er efterhånden gået mange år, og jeg har nok haft problemer med at finde nogen, der faktisk levede på det her tidspunkt, selvom vi er tilbage i 2012 osv. Så hvad, hvad er egentlig jo sådan hovedkilderne i det hele? Ja, det er jo fra retsopgøret, simpelthen øh, sagen mod gruppen, som, øh, som var ved retsopgøret efterfølgende. Så der er beskrivelser af deres aktioner og øh, forhør af dem og vidnerberetninger osv., som vi ligesom havde, som var, var hovedkilden til det hele. Men I havde prøvet at få fat i nogle førstehåndskilder? Ja, det gjorde vi selvfølgelig. Vi fandt ud af i løbet af, da vi skrev bogen, at der var en, der, der levede fra gruppen af. Men ham fik vi kontakt til via en anden. Men han ønskede desværre ikke at tale med os. Og ja, det forstår man måske godt. Hvad med familiemedlemmer? Ja, altså, det kender vi heller ikke så meget til. Altså, der er en enkelt... Øh, som kender øh, ham her, Erle Geringsen, som er en af dem, som, som skrev til os. Mm. Han var så en af dem, der gik ud af gruppen, og en af dem, der måske ikke var så meget med i virkeligheden til sådan de, de hårde ting. Men øh, ja, han var ligesom den eneste, vi fik en, en forbindelse til. Hvordan opstår øh, den her gruppe? Fordi øh, jeg kan forstå, at øh, det her er oprindeligt sådan en, øh, en, en stay-behind-gruppe, sådan lidt i stil med, med de danske vareulde, som vi faktisk også har øh, beskæftiget os med i, i, i tidligere program. Ja, ja, det er rigtigt. Altså gruppen startede under APVÆR, det der er det militær, tyske militære efterretningstjeneste, øh, og var netop sådan en, øh, en stay-behind-gruppe, som skulle øh, gå, gå, i, gå i krig kan man sige, bag fjendens linjer i tilfælde af en allieret invasion. Så øh, det var ligesom deres opgave oprindeligt ligesom at øh, gå i venteposition og vente til, øh, til der, der kom den her invasion, hvor de så skulle øh, lave sprængninger rundt omkring og øh, holde broer, hvis de kunne det, springe jernbaner og den slags opgaver. Måske også som det, skal man sige folk, øh, vigtige øh, ja. personer. Ja, måske også det. Ja. Nå, men... Øh... Det, det starter jo sådan set med, at øh, de skal på et kursus. Øh, altså det her er jo sådan set en, øh, et det der er læst på sådan pushy, den måde, det opstår på. Det, ja. det, det, er en, det er en flok kursusdeltager. Ja, det, det <laughs> er måske et, lidt. Efter år 1944, og så udvikler det sig sådan derfra. Ja, ja. Øh, hvad, hvad er det for et kursus, det Ja, det er på? jo et uh, sabotagekursus, så mm. altså, kursusdeltager er måske lidt, uh, <laughs> lidt valet, man skal sige. Men uh, det var netop et, uh, et kursus i at, at bruge de her sprængstoffer, som de så skulle i tilfælde af invasionen, og øhm, forskellige øvelser i øh, våbenhåndtering og sådan noget. Og det er i Frankrig, de tager til? Øh... Ja, lige præcis. Ja. De tager til Frankrig, ja. Så det er ja. jo lidt en rejse også her i øh, efteråret 1944. Der sker jo rigtig mange ja. ting. Øh, helt sikkert. De allerede jo gået i land og så videre, så, lige så men alligevel så tager de til Frankrig. Ja, øh, og... ja det kan virkelig lidt mærkeligt ved tidspunktet have taget betragtning, ikke? Men øh, altså... Hvor mange er de på det tidspunkt? Ja, i alt i irmer-gruppen, som de starter med. Øh, ja, det, det kalder, det hedder den her apværgruppe, og det er så på grund af lederen af både Sjølergruppen og Irmergruppen, øhm, Ip Gerner Ibsen, hans steknavn i den ene gruppe er Irmer, og i den anden er det Sjøler. Derfor, det er lidt forvirrende. Men... Så, så hvis der er nogen, ja. der leder efter en, der hedder Sjøler, ja. og som skulle være i spidsen for Sjølergruppen, ja. så eksisterer vedkommende Nej, i virkeligheden? Nej, lige præcis. Det har intet med familienavnet at gøre. Og Irmer eksisterer heller ikke? ikke. Nej. Altså hovedpersonen i den her fortælling, det er Ip Gerner Ibsen? Ja, lige præcis. Man kan sige, øh, det der ligesom øh, sige, øh, binder dem sammen, det, det er jo flere ting. Altså flere af dem er nazister, øh, flere af dem er Østfrontfrivillige, og så er de en hel del af dem. De er fra Lolland, nærmere <laughs> bestemt. Maribo og den her øh, domkirkeby, øh, jeg ved ikke, hvad de har gjort, siden de skal have det på samvittigheden, øh, men hvad, det er jo lidt Ja, det er rigtigt. Ibsen-familien kommer fra Bandholm, som er en lille by øh, på... Øh på Lolland. der ligger tæt på Knuttenborg, yeah. og det er måske beværgelsesværdigt, fordi de havde jo en fremtrædende dansen sidst, Grev Knut, som de mange af familiemedlemmerne arbejdede for, og der kan man måske forestille sig, at de er blevet præget sådan politisk den vej fra. Men hele Ibsen-familien der, de er medlemmer af DNSAP, og faren også, og brødrene, så, så det er ligesom noget, de får ind med modermælken, kan man sige. Og Ibgjerner Ibsens yngre bror, Harge, ja. han er jo også en del af gruppen. Ja, lige præcis. Og han er måske ikke sådan så politisk, politisk overbevist som, som sin storebror, men sådan lidt mere måske en, en medløber, vil man sige. Um, så er det jo sådan, at der er baggrund. Hvad, hvad kan man udlede det? Uh... Ja, altså det er ret almindelige alle sammen, kan man sige. Okay. Det er måske det grundlæggende i virkeligheden. Så ikke, er... nogen, ikke nogen chucktush-kandidater og folk, der har sige, noget specielt dårligt socialt bagage? Eller Nej, lige præcis. Altså, det er for arbejderklassen, mange af de her øh, al mænd, kommer fra, og de er ret almindelige begavede, og altså fra sådan nogenlunde øh, tiden taget i betragtning, gode kår. Så, så det er ikke sådan noget af det, der ligesom kan være Men kan man sige. Men man kan sige, at i efteråret 1944, der skulle det være gået op for de fleste, der ligesom kunne ligesom fornemme, at det her, den her krig kommer Tyskland til at tabe. Så hvad er det, der motiverer de her mennesker? Ja, lige præcis. Og det var også det ligesom vores grundlæggende spørgsmål, da vi gik i gang med specialet overhovedet. Det var, hvor kan det være, at mænd så sent i krigens forløb, hvor alle kender udslaget, går ind og øh, ja, deltager i arbejdet for besættelsesmagten. Og pointen er, at det er noget, der har startet meget tidligere. Altså fordi mange af de jeres at har de været medlemmer af DNSAP, og de har været, nogen har været medlem af... De forskellige vagtværn, der, optræder, der er i Danmark Og nogle har været i Waffen ss Og nogle har været i schalborg -korpset. Så det er altså ikke et pludselig indskydelse At diskutere arbejde for nazismen Det er noget, der ligesom er kommet løbende Man kan sige, at sporene er lagt Lige præcis Så det er ikke, der er ikke nogen, der vunder en morgen Efter 1944 og siger Jeg skal på kurset til Frankrig Jeg skal deltage i det her afvær Det lige er præcis. ligesom noget, man har givet op med sig selv meget, Nogle år tidligere Ja, lige præcis kun man pege på nogle andre motiver, æh, Lasse på <laughs> Altså på, at de, de opstår, tænker du på? Ja, på, at de... Ja. Ja, altså der er jo øh, hele det her øh, fællesskab af, af danske nationalsocialister i, øh, i Danmark, som de ligesom kæmper for, kan man sige. Det er ligesom... Altså grunden til, at det bliver så, så brutalt og, øh, og voldsom mod krigens slutning, det er jo, at øh, i deres opfattelse forsvarer de sig selv mod øh, modstandsbevægelsen likvideringer. Øhm, så, så det er i høj grad det, som det ligesom bliver deres fortælling, at det er ikke os, der ligesom startede det her. Vi prøver bare at forsvare os selv. Øhm, og som Isman også siger, han skriver sådan et forsvarsskrift efterfølgende, så siger han faktisk også, at øhm, til eftertanke hedder det, så siger han, at øhm, han faktisk ikke politisk kan forsvare noget af det, der foregik i krigens sidste fase der. Men han, øhm, han siger, at det simpelthen var... Øh, det var hævn for, øh, for drabet på de mange øh, danske nationalsocialister, som han oplevede øh, fra modstandsbevægelsen. Så det er han faktisk meget klar omkring, at det er hævnmotivet. Ja, øhm, og nu nævner du den her udgivelse, som han skriver, hvor han ja. ligesom forklarer sig. Det, det ja. var der jo ikke så mange af. De der, øh, så hvorfor gjorde du det? Og så har vi, her har vi altså en, en, en nazist, der har været med til nogle rigtig grimme ting, som faktisk forklarer sig. Lige præcis, og det er jo ret unikt. Og, altså, man kan sige, det er jo ligesom en grundlæggende fortælling, han prøver at sætte scenen scene mellem øst mod vest. Altså det, det, det, der ligesom er hans kamp, det er den grundlæggende kamp mellem Sovjetunionen mod øst og kommunismen især, og så Europa. Og ø, der mener han, at, ø, at det her fællesskab, der er med, med Tyskland og, og Norden, at det, det er ligesom stærkere, og det vil man hellere forsvare, end, ø, end den trussel, der er fra, fra kommunismen i, i Sovjet. Og det er jo altså også som man siger, nogle... Uh, erfaringer og tanker og uh, idéer, som uh, uh, nye uh, nazister åbenbart har fundet så spændende. De har jo sådan set genudgivet uh, hans uh, ja. forsvarskrift ja, til eftertanke en dødstemt forsvar. Danmarks nationalsocialistiske pressetjeneste i år 2000. Ja. Jeg nævner det, fordi det står sådan set i jeres kildelist, ja, som man ja. jo skal, når man er historiker. Øh, så det, det, er jo, det er jo ret opsigt. Det er ret vildt, ikke? Og det siger måske også noget om, den her fortælling om, at, øh, at de blev forrådt, de her folk, altså de skulle henrettes efter... Øh, efter krigen, at, at det var alt for voldsomt et skridt, man tog for, for den danske regering. Men altså, der er stadig ja, lever en eller anden fortælling om, at... Øh... En modfortælling. Ja, lige præcis. Mm. Lige præcis. Øhm, så Irma-gruppen, øh, som det jo sådan indledningsvis øh, handler om, det, det er jo øh, nogle, nogle kursusdeltagere, der har fået en opgave at den militære efterretningstjeneste Arpvær, øh, og de er af en Helmut Klisman. Og, og hvem, hvem er han? Ja, øh, Klisman han var jo en del af opvær, og han var, en af deres, altså, han var deres chef i den lille opværgruppe, som, som de kom til at operere under. Øhm. Men, men øh, som jeg har forstået opgaven, så hedder det en ventegruppe. Ja. De, de skulle altså være i venteposition, og, øh, og, og det havde været en meget kedelig bog, hvis, ikke, ja. øh, hvis de faktisk havde øh, fuldt ordrene og ja. så bare ventet til, at krigen sluttede. Fordi så havde de jo syntes, at ikke kastet ud i alle de her ting, og så, og så havde de jo nok, ikke, så havde de nok fundet på noget andet at skrive om, jeg tror det er rigtigt. Fordi, så, havde det så, været... så havde det ikke været så spændende. Nej, nej. Uh, Helmut Klisman er, er nazist, uh, men uh, I beskriver ham som sådan uh, henrødhørende til uh, den, den del af afvær, af som gik for at være sådan uh, lidt uh, uh, hitlerskeptisk, i hvert fald til slut. Måske ikke så meget i begyndelsen, nej, men til nej, slut. Ja. Æ, og det er selvfølgelig æ, æ, chefen for at Admiral æ, Wilhelm Canaris, som man kunne fremhæve i den i sig selv, meget omdiskuteret person osv. Men æ, så, så hvor, hvor er han sådan på skurkebarometeret, Helmut Klisman, i ja. din vurdering? Ja, det er sådan svært at gidsne om, men det virker ikke som om, han er sådan, den er helt øh, overbeviste øh, nazist, Lad sige, på den måde, men altså han, han arbejder jo for opvær og... Ja. Medlemmerne af på af sidste, af sidste det, det skulle man så også være, kan man sige. Men, men, men det er ja. ikke ham, der presser på Nej. for, at de skal ud og, og foretage præcis. sig præcis. En, en hel masse Nej. ting. Nej. Og derfra, nu skal de altså vente og slappe af, at de har fået den her uddannelse, og så vente på, at grinen slutter. Ja. Men det ja. gør de ikke. Nej. Og så opstår det, vi taler om dagens emne, Sjølergruppen. præcis. Hvorfor opstår det? Jamen det er jo ligesom, de, de tager sig ind i egen hånd simpelthen. Altså det, deres fortælling er, at de oplever flere og flere drab på bekendte og venner, nationalsocialister, så de føler ligesom et behov for, for at gøre et eller andet. Og man kan også levende forestille sig, at de her folk, som har været på det her sprængstofkursus, og tidligere soldater fra Waffen SS og har været i de diverse øh, tyske korps, at de ligesom, øh, altså, de har brug for at gøre noget, altså... Der, det er jo soldater, vi har mere at gøre her. Ikke? Øhm, så de vil ikke bare øh, se til, mens at de, føler, at, øh, eller de ser det, der sker. Kun, kunne man også pege på, at flere af dem jo har haft nogle øh, sige, ret voldsomme oplevelser og erfaringer. Altså Gerne Ibsen har været i Waffneses, og øh, han er med så meget tidligt. Øh, øh, vi snakker 1941, det vil sige faktisk før, at Tyskland overfalder Sovjetunionen. Ja. Det vil sige, at han kan ikke sådan, øh, som mange af de Nej. andre fra Afrika og Danmark siger, øh, vi forsvarede øh, hvad skal man sige, Vest og Finland og andre fra bolsjevismen, fordi øh, de her mennesker har jo sådan set meldt sig øh, øh, tidligt nok til ja. at kunne deltage i det angreb. Det er lige præcis. Og det kan man også sige. Der viser sig, ligesom, at han køber hele pakken mm. om den nazistiske ideologi, og ikke kun, at det er kommunisme findligt. Øhm. Og J.B. har jo mange talenter, og udover at han selvfølgelig har skrevet det her synes, øh, værk, som vi omtalte før, hvor han ligesom prøver at forklare sig. Han, han har også lavet sådan nogle radioforedrag her i, øh, ja. i, i, i efteråret 1944. Hvad, ja, hvad går de ud ja, på? det var egentlig bare et enkelt foredrag. Det, det, jeg tror nok, at det var en artikel oprindeligt, mm. øhm, En tysk artikel, som blev oversat, som han så ind, ind, indtalte øh, til radioen. Øhm, og det var, jeg tror, at titlen var Krigens sidste fase, og det var ligesom et forsøg på at holde moralen oppe, tror jeg, blandt øh, de danske nationalsocialister, og ligesom sige, bare roligt, der er, at tyskerne har nogle hemmelige våben, som vil blive bragt i spil her i, i, kristens, i øh, krigens sidste fase. Så lige om hjørnet, der venter der et vundet varfe, ja. og, øh, og så får vi klaret det til sidst. Ja, Og det er jo sådan set fuldt meget godt i tråd med almindelig nazistisk propaganda- øh, på det her tidspunkt. Hvor mange er de faktisk i alt? Kan det sige noget ja, med? de er sådan en, en kerne på 8-10 cirka. Okay. Og, og som sagt, nu optager vi jo den 19. september, som jo den dag, hvor politiet blev overfaldet ja. øh, i, i Danmark, og flere blev sendt til koncentrationslejre og så videre frygtede skæbne. Så det vil sige herfra, og så ind til øh, befrielsen 4. og 5. maj, Jamen, det taler vi om den politiløse tid. Der kommer godt nok nogle kommunale vagtværn som mm. skal holde styr på tingene. Ja. Men ellers så er det jo, det er jo tætteste på det vilde vest. Ja. Vi, vi er kommet nogensinde, i hvert fald på den her side af Midlanderne. jeg tror. Ja. Ja. Og, øh, og, og så... Øh, så det er vel også i, i, i kraft af det, øh, at... Øh, øh, kampen, krigen mellem modstandsfolk og tyskernes danske håndlager intensiveres dag for dag. De sidder og kigger på det, ja. og så er det, de siger, det deltager vi ja. også i. Det, kan man precis. sige det på den måde? Ja, det kan man helt sikkert, og det, der er jo en helt unik periode det her med, at der ikke er noget politi, så det bliver selvfølgelig radikaliseret hurtigt, kan man sige, og det bliver nærmest sådan en vendetta-lignende konflikt eller sådan bandekrigsagtigt mellem de her danske grupper og så modstandsbevægelsen. Så det, det er meget voldsomt i den her periode og Ja, det er jo noget, der foregår i Københavns gader. Folk bliver likvideret ja, nærmest hver dag, så det er ret voldsomt. Og senere så bliver det jo jeg, også nogle af de andre store byer, hvor likvideringen ja, ja, finder præcis. sted. Der er også en anden herre her, der hedder, han hedder jo sådan noget noget, noget tysk, Helmut Mortensen, og man skulle tro, at han måske havde noget tysk. Men det er han faktisk ikke... Øh, det, det, han har jo sådan en, også sådan en ugenlunde almindelig baggrund. Ja, lige præcis. Socialdemokratisk ja. hjem, kunne jeg forstå. Ja, ja præcis. Øh, han er ligesom nummer to i Hjølergruppen, kan man oh, sige. Klar. Og han øh, har også været i Aarfen SS og kender Ip Gerne -Ibsen derfra. Så de er ligesom venner fra den tid. Øh, og han er måske ikke helt så, hvad skal man sige, politisk stålsat, men altså stadigvæk øh, tror på det her projekt. Og han, han nævner også, ligesom Ip Gerne Ibsen gør, øh, Schalburg, von Schallburg, som ligesom... Øh, ja, den her, ledestjerne. Lige præcis. Øhm, som også jo er blevet beskrevet som den her øhm, øhm, ja, landsforræder, men altså en patriotisk, patriotisk landsforræder. Altså det er en, der, der mener, at den her kamp mod Øst øh, er vigtigere, øh, eller at er det vigtigste i det her. Så det vil sige, at øh, han er deres ledestjerne. De kender ham måske også fra Nationalsocialistisk ja, Ungdom, hvor Schalburg ja. var, var landsungdomssøger, tror jeg ja, det hedder. Ja. Øh, så, så, så det, det er også noget, man kan tilskrive uh, Schalbos påvirkning uh, ja, af det, de gør det her. det tror jeg helt sikkert. Uh, Har Ebsen er uh, en yngre bror til, til Bjerner Ebsen, ja. uh, men er ikke så nazistisk alligevel, synes du? Nej, ja, jeg siger, at, eller mit indtryk af ham er, at han er mere sådan medløbertype, der ligesom gør, som storebroren gerne vil have det. Uh, men altså, han kommer også ind i de, Han er med, med Schalbos-korpset, mener jeg også. Så han er selvfølgelig en del af gruppen og, og, og, og tror på det, men måske ikke helt så fanatisk som, som nogle af de andre. Hvem kan man ellers pege på? Der er, øh, hvem er de med medlemmer? Ja, der er nogle helt unge. Øh, ham, der hedder Leif Holmøller og Leif Thyrsen. de er sådan helt 17-18 år. Sådan unge knægte, vil jeg nærmest kalde dem. Og, øh, og det er jo faktisk en ret ung gruppe. Jeg tror, den ældste ja. er 37 men så ligger gennemsnittet på omkring 25 ja, år. Ja, lige præcis. De er jo vildt unge, ikke? Altså, når man tænker over det. Så er der også et par ældre i gruppen, som lidt mere fungerer som, øh, som chauffører og, og holder vagt og sådan nogle ting, som ikke er sådan med i det helt dramatiske ting, som mere er, er soldaterne i gruppen, kan man sige, der tager sig af det. Der er jo flere forskellige grupper. Nogle har måske hørt om øh, Peter-gruppen, som måske er måske lige en tak mere øh, vilde end en gruppen øh, ja. hvis man kan sige det på den måde. De går, ja. de går lige et, et par ekstra skridt. Ja. Øh, og, og så er der Lillejørn-gruppen og øh, og der er også øh, Lorentzen-gruppen. Ja, de, og, de, og, og de laver nogenlunde omtrent de samme ting, øh, og det er sådan lidt nuancer, der skiller, og så videre. Mm. Øhm, og så er de på en eller anden led vævet ind i et net samarbejde mellem øh, det her Hippocorps, som nu opstår, øh, og den her efterretningstjeneste, ET øh, Schalburg-korpsets øh, efterretningstjeneste, som øh, Øh, jo også ledes af Erik v. Petersen. Erik v. Petersen, som er en central figur. Vi har jo ja. tidligere talt om det i, i, i tidligere programmer. Ja. Og så er der jo Gestapo på toppen, øh, som vil et eller andet sted have det sidste år i alt, hvad der foregår. Ja, ja helt klart. Altså, man skal forestille sig politikeren på det her tidpunkt, som sådan øh, epicentret for alt, hvad der ligesom foregår. Og det er her, de holder sammen, men det er også her, de ligesom nærmest er belejret. Altså, de de, Det er en festning. Ja, så snart de går ud, så er der ligesom... Øh, altså så, så man skal altså se for så de de normale stridser, de er smidt ud, øh, ja. sidder i spjælet, de bliver sendt til konstruktionslag og og andre ting, og så rykker hele den her bande af af folks landsforræder, vil man jo sige. Ja, det er i hvert fald det, som domstolen mm. konstaterede efterfølgende. Så det er sådan en, en landforræderrede, hvis man skal ja. bruge, hvad og store delebefolkningen med ja. socioterminologi, ja. øh, hvor de her også får et kontor og ja. deres daglige gang. Præcis. Så det er ligesom et, et samlet netværk, hvor de ligesom hjælper hinanden. Altså der er også flere eksempler, hvor de får HIPO med ud til at hjælpe sig på aktioner, og at de hjælper de andre grupper, når, når der ligesom er større sager. Så, så det er ligesom et, et samlet netværk, men samtidig så, så bevarer sjølergruppen sådan en vis selvstændighed. Blandt andet, fordi de stadigvæk er i gang med det her arbejde med at øh, nedgrave våbendepoter, som de så skal bruge i tilfælde af af en invasion. Og, øhm, og det er job, det er faktisk noget, de, de, de ender med at, at udføre til sidst, øh, hvor man skulle tro, de havde travlt med alle mulige andre ting. Ja. Det. Men det gør de faktisk. Ja, ja, det binder vi sig. jo til, ja. tilbage til. Yes. Men, men øh, man kan jo, man kan måske godt undre sig lidt. Øh, altså, de har fået den her opgave, nu går vi lidt tilbage mm. i tiden. Opvær øh, med øh, Klisman siger, I skal, det er det, I skal lave. Og, og, og så pludselig, så begynder de at bidje job. Ja. Hvis man kunne bruge det ord. Ja, øh, og jeg har lidt indtryk af B-job, det bliver sådan hovedjob i virkeligheden, ja, fordi ja, helt klart. De, hvem, hvem finansierer dem? Jamen altså, de, de, når de kommer på øh, foransættelse i IT, får de løn derfra, men det er fra at de, de får der altså løn. Øhm, og det er penge, det er ret mange ja, penge. det er rigtig mange tid. penge, så de, altså, der, det skal man heller ikke undervurdere, det har også måske spillet en vigtig rolle, altså det er jo, Øh, ikke rige mænd, det her så at de kommer til at tjene noget og de får måske en vis anseelse og sådan nogle ting det, det, det sind... har måske også betydet noget og det er sådan 50-100% mere end man vil få Ja, ellers, ja. Øh, har indtryk af Ja, helt sikkert. Øhm, så øh, de får kontor på politikåren og når man så hva, hvad er så jobbet nu ja. når, når de ligesom øh, når uh, skal slappe af og, og stay behind og hvad, gør jeg klar til det her og imellem så finder de på at lave de her ting hvad ja. er det de laver for ET for eksempel. Ja, det er optravling af modstandsgrupper, simpelthen. Hmm. Altså politilignende arbejde, hvor de er ude, og de får informationer ind øh, fra forskellige kilder, så kører de ud nogle hold og, øh, og, og ser, om de kan fange nogle modstandsfolk, simpelthen afhører dem. De, de har sådan en metode, hvor de øh, ofte udgiver sig for at være modstandsfolk, for ligesom at få folk til at, øh, at røbe nogle hemmeligheder til dem. Øh, og så siger de øh, flere gange, at øh, du bliver likvideret, øh, hvis ikke du fortæller os om, øh, om de der, øh, at, at du ikke bekræfter, at du er modstandsmand, og så er der nogle af dem, der bekræfter det, og så ja, viser det sig, at øh, de er blevet lukket i en fælde. Nu hører vi jo næsten kun om alle de tilfælde, hvor det faktisk lykkedes for dem, men de, de, de virker ikke som helt uefne i den her øh, miti. Nej, nej, helt klart. Altså, jeg jeg tror, at altså, de, de står bag virkelig mange anholdelser, og jeg tror også, at jeg Petersen finder ud af, at de er ret dygtige til deres arbejde, faktisk. Øhm, altså tidligere har Ibibsen Ibsen og Helmut Morgensen op, også arbejdet med opsporing af, af desertører, faktisk. Så de har så måske lidt erfaring med sådan, den her slags arbejde med at køre ud og efterforske ting. Og det vil sige, at de, desertører fra, fra, fra Vafnes, ja. øh, ja, frikorpsfolk, der, der egentlig ikke har lyst til ja. at tage tilbage ind ja, til Rusland og efter ja. en år. Okay, øh, som man måske kender fra, fra spillefilmen for der, der er det ligesom temaet, der er nogle øh, frikårdsfolk, der er ikke rigtig vil tilbage igen. Øhm, men de er også ude efter, som vi også har talt om, at hævne drab begået af modstandsbevægelsen, og det gør de som med drab på formodet modstandsfolk. Det bliver sådan i grad også en del af, af deres arbejde, ja, man så sige. Ja, helt sikkert. Og der er i høj grad det her hævnemotiv, som, øh, som spiller, spiller en vigtig rolle, fordi Ofte så de, øh, hvis de får anholdt nogle øh, fra modstandsbevægelsen, så, så bliver de betragtet som kommunister. Altså de skal meget over en kamp. Det er ligesom den side af kommunister, og derfor er de på en måde lovligt at hævne sig mod dem, fordi at de danske nationalsocialister national har oplevet, så mange, øh, at så mange uskyldige er blevet dræbt. Så, øhm, så... Så, så selvom jeg måske vil indvende og sige sådan en som Paul Fald Jensen, øh, som de er også op og og slår os med på et tidspunkt. Ja, han er sådan en indbegrebet nationalkonservativ, øh, og der var rigtig mange konservative, konservative ja, med i modstandsbevægelsen. Det er jo en, okay, et faktum. Ja. Øh, og alt andet en kommunister i virkeligheden. Ja. Øh, men men det, det gør man ikke, fordi der er sådan verdensanskuelse. Så det her det er kampen mod bolsjevismen. Ja. Punktum. Det bliver meget sortvitt. Øh, men som jeg gerne Ibsen også siger, som jeg var inde på før, det her med, det er ikke hver gang, at det politiske, ligesom, altså nogle gange var det også bare en menneskelig reaktion fra deres side, simpelthen hævn. Øh, det, som de øh, jo øh, samarbejder med, det er jo så, nu nævnte jeg jo lige på Poul Falk Jensen, som jo døde for ikke så lang langt til siden, øh, og som jo er blevet, øh, som jeg i hans sent i hans liv, øh, der var der blevet rejsen sag, fordi han jo øh, indrømmede blank det han havde øh, Øh, likvideret, nogen vil sige myrtet, frisørægteparet øh, Nielsen, mm. øh, som øh, var øh, stikker. Øh, ja. Det står også rimelig fast. Mm. Men det, der er, det, skal man sige, det, det, det kontroversielt, det er, at, øh, at øh, likvideringen, hvis man bruger det ord, mm. øh, skete den 7. maj, altså et par dage efter, jeg tror, for det er måske endnu flere dage, efter at befrielsen kom. Så, hvor man kan så sige, hvorfor gjorde han det? Ja. Fordi her skulle voldshandlingerne været afsluttet, og, og den sag fik øh, man jo i anklagemyndigheden jo ikke øh, sige, færdiggjort, inden at Poul Fald døde, mm. og så fik man jo sådan set ikke gjort mere ved den sag, ja, men der var simpelthen forældet. Eller, ja, ja, præcis. Fordi, øh, den den, den, den, den mistænkte, eller hvad man skal bruge mm. af ord, øh, var afgået ved døden, og så er der ligesom ikke nogen idé i forhold til ja. det. Men på det her tidspunkt øh, i, i jeres bog for der omtaler I jo den der sag. Ja, præcis. fordi det, altså, Vi interviewede også Paul Falkjælsen øh, op til, til, den her, til den her bog. Og fordi vi også gerne vil ligesom, høre hans perspektiver på det, fordi han har faktisk mødt sjølerfolkene og, folkene, og mm. ligesom, været i den her Venetalinnende kamp. Og vi vil meget gerne have hans perspektiv på det. Øhm, og, og der kommer det jo også frem, at der er da et hævnemotive. Det er ikke altid, at. Han puttede ikke med tingene. Han sagde det Nej, det. Ja, altså det, det var jo vores læsning af ham i hvert fald. Og det og indrømmer hans, han jo ja, også i sin karriere. Det indrømmer han så senere øh, også, ja. med. Med, med Knud Brix, tror jeg det er, ja, fra 24-7, ja, nuværende præcis. chef på ja, ja. ja, lige præcis. Så, så, og, og det her likvidering af ægteparret er jo øh, voldsomt, øhm, og som du siger, sker det 7. maj efter krigen er slut, så ja, det er måske svært at retfærdiggøre det. Men frisørægtepar og par Nielsen, de mm. samarbejder med syvlergruppen, simpelthen. Ja. ja, det er sådan, at øh, frisørsalongen der på Frederiksberg den, den lå øh, var et yndet tilrådsted for danske nationalsocialister, og, øhm, og frisørparret her, de, ja, de giver informationer videre om modstandsfolk og sådan noget. Øhm, så de kommer og drikker kaffe og bliver klæbet ja, og og sådan noget? noget af den stil. Okay. Okay. Men ja, nogle frisølergruppen kender så også det her øh, ægtepar personligt, og, øh, og der er nogle trusler mod øh, frisørsalongen, som så får sjølergruppen øh, involveret i det. De vil gerne hjælpe øh, med at opklare, hvem det er, der står for de her trusler mod øh, frisørægteparret her. Og hvordan udvikler det sig så? Øh... Jamen, så er det jo en ret dramatisk øh, historie faktisk, som vi også øh, øh, skriver om i bogen. Øh, at ja, der er nogle forskellige modstandsfolk, som de finder ud af er nok dem, der står bag en tidligere frisørkollega faktisk, som har åbnet en ny salon. Øh, og øh, ja, opsøger ham og afhører, men kommer så ikke videre med sagen. Men så det næste, der sker, det er så, at øh, den holder Danske Gruppe, som du nævnte med Paul Falk Jensen, de beslutter sig for at, øh, at kidnappe det her ikke par. De har fået øh, ordre til at afhøre parret og likvidere parret efterfølgende. Øh, det går så galt, den her, øh, den her kidnapning, så det er kun øh, Hildur Nielsen, altså øh, konen til i ægteparet her, som, bliver, som de får, får kidnappet og afhørt, men slipper så fri igen. Og så er det, at Paul Falk Jensen skal man sige, et halvt år efter gør regnskabet ja. endelig op, hvis man kan det, bruge det, det ord. det, det tror jeg er meget færre at sige det på den måde. De øh, har også succes med at optræve Holger Danske Afdelingen, John, ja, øh, det, øh, hvor, de, hvor 11 personer øh, bliver anholdt. Det kan man vel godt tillade sig at sige, set med søl øjne, det, det, det, det, det er succesfuldt arbejde. Ja, det er ligesom den første store sag, det er ligesom øh, bliver involveret i, ikke? hvor de netop anholder 11 modstandsfolk. Og, ja, det... og det er ud fra sådan en med, hvor man øh, lader, lader, som om man er modstandsmand, og, og så stille og roligt, så får man lidt ligesom, travlet det hele op. Ja, det er ligesom efterforløbet af det her, øh, den her øh, sag, jeg lige beskrev med, med parret, hvor de så finder ud af, hvor de holder til, og så venter på, at, øh, at de her modstandsfolk skal mødes i den lejlighed og, øh, og anholder dem der. Så. Og det er også i, i det lys, man måske skal forstå, ja. øh, måske eller forklare i hvert fald. Øh, øh, øh, Poul Falch Jensens efterfølgende reaktion, øh, alias ja. dæknavnet hedder ja. han jo også, fordi det var hans venner, der simpelthen gik ud over her, mm. øh, eller kolleger, ja. eller medmodstandsfolk. Ja. De er jo meget hårdkogte, de her mennesker. Øh, altså, det, man får jo jo ligesom et indtryk af, at det er sådan, øh, menneskeliv, det, det, det, det er ikke noget, de regner for så meget. Altså, jeg bliver, når jeg læser de her ting, jeg bliver sådan lidt, øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, men, øh, de, øh, men de likviderer en kun 16-årig øh, ung mand, skrådstreg dreng, der hedder Johan i i Holms Kanal, fordi han ikke kan holde sin mund. Ja. Johan Scharf Ravn har formentlig ikke været blandt de kvikkeste her, her på jorden. Det tydeligvis ikke. Men derfra er så altså god til at skyde en stor dreng. Ja. Det... Hvad, hvad, hvad der kommer til at ske det er? Jamen, det er jo helt vildt. Men det er jo ligesom et, et udtryk for, hvor, hvor vildt det går til i den her periode, og at, hvor, hvor presset de måske også har været, mm. at øh, simpelthen ham her... Øh Ja, drengen øh, viser Johan det Sjære sig, ja, lige præcis. Han, øh, han fortæller åbenbart om sjølergruppen og hjemmegruppens arbejde, og så derfor øh, kan man, ja, bliver det besluttet, fra det er så opværscheferne, der faktisk beslutter, at, at han skal likvideres. Og det her, det øh, modsvarer jo også, hvad man jo faktisk så i modstandsbevægelsen. Altså, du har også eksempler på, at modstandsbevægelsen øh, likviderer deres egen folk, fordi de simpelthen er for åbenmundet. Ja. Altså, der er en, lige fra min erindring, der er en SOE-agent, øh, som de simpelthen bliver nødt til at sænke ned i en stor sø med noget meget tungt om, om ja. benene. Øh, altså, så det, det, det er bare for at ligesom at... Det sker altså på begge sider, det her. Ja, ja. men det er det er jo en virkelig ekstrem periode. Hvad og, noget, og, og alder er åbenbart ja. ikke noget, øh, skal man sige, formidlende. Nej, præcis. De frederiksholm som jeg har faktisk gået spaceret af mange gange i fred og ro og sådan noget, den har jo set mange brutale ting gennem tiden. Der er også en arkitekt, John Hansen, der også kommer af dage. Hvad har han gjort? siden bliver, øh, bliver mødet. Jamen, han skal blive mødt. Jamen, han er også modstandsmand øh, og beskæftiger sig med transport af mennesker og, og våben til og fra Sverige. Øh, og I det her tilfælde, der er det lidt anderledes øh, måde, de griber det an på. Der, har de en, der er også to kvinder øh, tilknyttet øh, sjølergruppen. De fylder ikke så meget, men, men i det her tilfælde, der, der bliver den ene af dem, Karen Andersen, brugt som en slags lukkedue, som man så især øh, i, hvad hedder han, i Birkedal øh, bruge meget. Øh, men det er sådan lidt tilfældigt, fordi her Andersen, hun kender åbenbart ham, arkitekten John Ola Hansen, så hun inviterer ham på frokost på et tidspunkt, og i stedet for frokosten, så øh, er det sjølegruppens folk, der venter der, simpelthen. Og hvorfor han skulle slås ihjel, ja, det, det er uklart. Det, det, det bliver sådan, øh, ja, igen hævnetid, der måske spiller en vigtig rolle. Men det, der er måske er lidt mærkeligt med hvert, det er, de at de forklarer, forklarer ja. det her mord ja. som nødværg. Og hvorfor egentlig det? Altså, hvorfor ikke bare stå ved, at, at ham her, det var ligesom en fjende? Og sådan ja. noget? Hvorfor gør man ja, det? Ja, de tyske ordnede måske ikke så i virkeligheden billigt med, at ah. de her selvtægtsgrupper går rundt bare og skyder til højere vinter. Så derfor er det bedre for dem at få det til at se ud, som han måske var ved at flygte, eller det er nødværg netop. I så hvert fald på det her tidspunkt, ja. hvor vi stadigvæk befinder os i... 1944, mm. øh, fordi det er ligesom, som tiden går, så, så kommer fløjtshandskerne mere og mere af ja, i virkeligheden. Ja, præcis. Det er ligesom en eskalering, ikke? kan man sige. En voldspiral. Men det er Ib Gerner Ibsen, der ligesom insisterer øh, hele vejen igennem på, at man ligesom kører den der hårde linje. Ja, altså han er ligesom den ubestridte leder, og øh, hans ordre bliver, bliver ligesom fuldt, og han er jo, ja, fanatisk nazist, og øh, altså... En soldat også, ikke? Altså en, der... Øh, Så det vil sige, at han presser også de andre til at gå det lige ekstra skridt? Ja, det er sådan det indtryk, vi får i hvert fald, at øh, man ligesom skulle bevise, at man var noget. Øh, ja, og det er jo også noget med gruppedynamikken, igen gøre, som vi måske kan komme ind på. Ibjørn Gerne hvad er han på det her tidspunkt? Han er i stedet i 20'erne? Ja, altså han er født i 22, mener jeg. Øh, ja. Så et par 20 år. Nogle siger stadigvæk en halv stor dreng, men ja. han har jo set ting og sager på Østfronten. Lige præcis. Lige præcis. Så på mange, må sæt, mange måder er han synes set også en, en lidt ældre herre. I hvert øh, fald han har oplevet ting, som ja, de mennesker ikke har oplevet. Ja. Og det kan man måske også pege på, nogle, sådan den generelt brutaliserende effekt ved, ved krigen. Altså de har været på Østfronten og oplevet nogle ting, og er blevet øh, ja, radikaliseret, radikaliseret, brutaliseret. Præcis. Øhm, der er jo ikke sådan, øh, langt fra sådan, tanke til handling. Altså, når jeg læser den her bog, Lars Broen Jonasen, så, så, så får jeg sådan stadig et indtryk af, at øh, det er ikke sådan, der er de store sådan, strategiske overvejelser om, hvem der skal myrdes. Altså, altså det er ligesom, ja, men nu, øh, nu, nu er tiden kommet, hvor dem, den skal skaffe ja. vejen. Jamen, det er rigtigt. Øhm, altså, der skal handles hurtigt, øhm, og det er ofte, at så får de information om noget, kan anholder ind, og så... Øhm, er der måske noget, der skal hævnes, fordi der er sket en aktion et andet sted, og det går nemlig øh, rigtig hurtigt, så det er også en fortælling om nogle mennesker, som er enormt presset tror jeg, af situationen. Altså, der... Øh... Så hvis man ligesom øh, ender i deres net, og, øh, og, og, og man finder ud af vedkommende øh, modstandsmand, mm. så er der en afhøring, selvfølgelig, øh, og med tiden bliver den også mere og mere brutal, ja. hvis ikke øh, man bliver truet med alverden, mm. øh, og så... Og så venter man sådan lidt på en anledning til at slå vedkommende ihjel. Sådan kan det så, virke lidt nogle gange, ja. Øh, men altså, det, så, så vedkommende er, har sådan set allerede fået sin skæbne besejlet. Der er ikke noget med, at man kommer for en tysk krigsret, at man tager en tur ind til Gestapo, øh, afleverer vedkommende til Gestapo, Gestapo laver et eller andet øh, øh, skarpt forhør, øh, og så øh, kommer man ned i Vester sammen med alle de andre, og nogen ryger måske til koncentrationslejre, eller nogen bliver udtaget til en henrettelsespelletong, når man ligesom finder ud af, at nu er der sket et eller andet, hvor man har lyst til at markere et eller andet over for, for modstandsbevægelsen. Nej. Det finder ikke sted her. Jo, det, men... altså de anholder også folk og giver dem videre, okay. og, og hippo henter nogen og sådan noget. Men altså ofte er det den anden, du beskriver det Det ligesom, de har deres egen linje. Ja, øh, ja, det kan man godt sige. Med hensyn til at straffe. Ja, der er deres eget regnskab på noget, der skal gøres op. Sådan virker det i hvert fald. Og der er ikke nogen, der kommer og siger til de her mennesker, hey, prøv lige, og det er det som os, der bestemmer, hvem der skal dø, og hvem der skal Nej, der er de lege. meget selvkørende, hvad det angår. De er selvkørende. Ja, det må man sige. Øhm, øh, det er jo ikke fordi, man heller får indtryk af, at de har sådan super meget empati. Øh, det, altså det, det, det, der er i hvert fald ikke noget i den her bog, der antyder, at øh, der, de, deres bløde hjerte løber af med dem. Nej. Øh, det er kort proces. Mm. Der er en äh, Gardner Lindhardt. Øh, Gardner, som det, de opfatter, er sådan nogle gået modige personer, der går og, <laughs> og, og, og, og, og, og glæder sig over, at, at, at, at tingene gror og sådan noget. Det, det er jo ikke sådan, at man ser at rende rundt med maskinpistol og foretage sig ting og sager. Men Gardner Lindhardt, øh, han, øh, han kommer til at dø. Hvorfor, ja. hvorfor gør han ja, det? Det er lidt samme fortælling, at de finder ud af, at... Øh, han har et illegalt trykkeri øh, i et hemmeligt rum, i der hvor han bor. Øh, og så bliver han afhørt. Og øh, det er lidt samme fortælling som øh, den anden øh, modstandsgruppe, hvor de også ligesom venter i hans, øh, hans hjem på, at der kommer flere fra hans modstandsgruppe, og så anholder dem sådan løbende. Øh, men ja, og det er også uklart præcis, hvorfor han skulle skydes. Øh, men det er, det er nok lidt samme fortælling, at... Det er faktisk nemmere at likvidere ham, end at overlede ham til de tyske myndigheder, fordi de kender også øh, gruppens øh, mænd nu. De har set deres ansigter og sådan nogle ting, så, så det er faktisk en større risiko at overlede ham til tyskerne, så end det at likvidere det er ham. faktisk også et motiv, det er, at man beskytter sig selv øh, ja. fra, at øh, man kan blive udpeget af modstandsfolk og gøre sig selv til et mål mere, man er i forvejen. Lige præcis. Det er jo også at lige øh, trække den en ekstra gang. Altså, mener han har været med til at trykke nogle ildgade blade. Det er jo ikke lige ligefrem øh, det, som man normalt vil øh, heller ikke, de tyske myndigheder vil jo ikke, altså Gestapo vil jo ikke Nej. sætte ham for en henrelse på han kunne risikere at ryge til hvad ved jeg, øh, jeg i hvert i fængsel og måske i koncentrationslejr, men, men, men øh, det er jo ikke det, der er, øh, der er jo ikke dødstraf for, for det her. Nej. Nej, men det viser måske igen det her med, at alle modstandsfolk bliver skåret over en kamp, at det er ligesom en gruppe af kommunister, modstandsfolk, som ligesom er fjenden. Og der må man gøre hvad som helst for at forsvare gruppen af danske nationalsocialister. Og det, det... indbærer altså også at slå dem ihjel. Øh, men øh, det... de forsøger sig jo også, som man sige, med, med andre ting. Øh, og det kan, jo, det, det kan jo måske have sådan lidt... Øh det er svært at sige, at det skal sådan være morsomt er det jo ikke på noget tidspunkt, men, men øh det har måske lidt, kan komikken sker, at de sådan forsøger sig at sådan tale folket op her i øh, marts 1945. Altså, mm. øh, de forsøger med sådan en proklamation med et opråb til folket i palastteateret. Ja. Altså man skal forestille sig, at folk de går ind og ser en anden mm. eftermiddagsforestilling. er det jo nok. Fordi om ja. aftenen er der jo spærretid, ja, ja. så man kan jo ikke se i, ah, i, i, i biografen om aftenen på det tidspunkt. Øh, og, og, og så vil de sådan øh, scenen og så læse et eller andet op og sådan noget. Er det ikke øh, rimelig nervt? Jo, det vil man sige. Lige det her, det, det er et lidt mærkeligt sådan forsøg på at, at gøre et eller andet, men måske, ja, jeg ved ikke, hvorfor de... <laughs> og det er jo så i palastteater, som de fleste ja. kender jo, øh, som, øh, hvor på det her tidspunkt er, jo, er der jo også en, en, en, en, en restaurant, danserestaurant, hvor tyske soldater også holder til. Mm. Deutsche Ecke hedder det. Mm. Øhm, det, der senere hen blev Daddy's standshold, hvis nogen kan huske det, fra 70'erne <laughs> og 80'erne. Øh, men den her, skal man sige, aktion med at opråbe, ja. øh, råbe folket op i palastteater, den blev forpuret af tysk politi af alle. Ja. Ja, lige præcis. De er helt nærmere omstændigheder omkring præcis, hvad der sker, er lidt uklar. Mm -hmm. men altså, jeg tror ikke, at tysk politi var interesseret i, at de kom og skabte en masse ballade der, fordi de havde ja, det her opråb, som de gerne vil øh, komme med. Historien er vist, at øh, den film, der kørte der på et tidspunkt, er et, øh, et billede af radiospikeren Johannes G. Sønsen, mener han hedder, mm -hmm. som er flygtet til Sverige. Det er ham, der oplæser ja, frihedsbudskabet senere hen. Lige, præcis, lige, præcis, hende, øh, lige Og når han så kommer frem på skærmen der, så klapper folk. Mm -hmm. Og det er jo ligesom, at følte de her folk en provokation. Så derfor vil de ind og, og gøre det på netop det tidspunkt til den film. De forsøger sig også ud i, øh, i det, man vil egentlig kunne kalde sådan, egentlig terror. Nu har vi jo kaldt det for en terrorgruppe. Mm. Øhm, og det kan man jo så diskutere, hvad er terror? Og, ja. og, men her der, der nærmer vi os noget, der er sådan, vi kender fra vores dage med hensyn til terror, altså ja. øh, De vil lave et bombeattentat mod en uh, café på, på Jagdvej. Ja. Hvad, hvad, hvad er der sket på den café, og hvorfor vil de gøre det? Ja, altså det her på Café Luna, som den hed, der øh, er historien, at der var en marinevægter, som var blevet overfaldet, og øh, man har også informationer om, at der måske er modstandsfolk, der holder til der. Så derfor så vil man øh, ja, sende et, øh, et signal øh, om, at øh, det ikke er i orden, og det bliver ligesom en, en del af den her modtager, som øh, som så også bliver en lille smule involveret i, fordi det er faktisk deres overordnede klisman, som bliver involveret i det her også. Øh, han medbringer øh, sprængstof, og så øh, bryder de ind i den her café om natten, og mening er så, at næste dag, mens der er fuld musik og øh, liv på dansegålet, så, øh, ja, så skal det gå af, simpelthen han eksplodere. Det, der så sker, det er, at der bliver monteret en brandkapsel i stedet for en sprængkapsel på det her sprængstof. Så det kun i situationstegn udvikler sig til, til en lille brand, og der ikke kommer nogen til skade. Og det, i modsat fald, så havde man jo, man skulle forestille sig, at øh, folk øh, var øh, omkommet. Øh, de var jo sprængt i stumper i virkeligheden. Og ja. det havde jo. Det er der Er det ikke klismand, der ligesom får drejet det her over i noget, der er sådan lidt mere til at håndtere? Jo, det er sådan, tror jeg, er vores egentlige konklusion. Men øh, jeg tror også, mange af medlemmerne havde sådan var påtænkelige ved det her. Altså, det, det var alligevel en voldsom aktion, altså at sprænge sådan en helt café i luften med mange øh, sagesløse, trods alt. Øhm, altså, så, så, så tror jeg, i deres opfattelse, er det noget andet at likvidere en, en for modstandsgruppen, som de ved er for modstandsgruppen. Det, det er et legitimt mål i deres øjne, hvor det her det minder mere om, om det, Petergruppen udførte, som netop var sprængninger øh, forskellige steder, hvor mange øh, sagesløse og uskyldige øh, blev dræbt. Det er jo også sådan, at øh, de medvirker til øh, de her anholdelser, vi har talt om, og det bliver faktisk til 120 i alt. Altså, ja. og, og de 30 af, er i marts måned og i, i, i april måned, det vil sige i alt 60 i de her to måneder, hvor der er sket helt vildt øh, mm. mange ting. Øh, i Danmark, i de store by, i København i hvert fald, og måske også Aarhus, Uden og mm. Æh, Så er det jo således, at øh, de hævner et øh, drab øh, på øh, Blågårdsplads den 27. Øh, februar 1945, mm. Æh, og det gør de. Hvordan? Jamen det, er, det her drab på, på de fire hippofold, der foregår på Blågårdsplads, det, det bliver netop... Øh, det skal hævnes, er øh, ideen. Og, og, og der kan man se, ligesom, hvordan det, det her øh, sammenhold mellem de danske nationalsocialister på politikården, altså alle holdnangerne og sådan noget, holder til der. Der, der bliver det simpelthen... Øh, ja, der, der vil man hævne det, der er sket. Fordi at det, det, jeg mener, det er en, en, en bogpad, der, der skyder de her folk på, på Blågårdsplads. Øh, men det er lidt samme med historie, øh, hvor de tilfældigvis har, øh, har en øh, anholdt øh, ville Hansen, en modstandsmand, som kommer til ligesom at, at betale prisen for, for det. Så det er ham, de ligesom... Ham og, og nogle andre, der bliver likvideret Eva, som hævd for det. Og Ivan ja. Jensen, og muligvis også en her, der hedder Ernst Christiansen. Ja. Og de er også kommet til at sige, at de, er, de er også er medvirket til at... Ja. Øh, det kan være, de har taget det ud af dem. De har deltaget i, i modstandsbevægelsen, likidering ja. af stikker og andre. Mm. Men de, de, de gør også nogle andre ting. Altså ja. på et tidspunkt så smider de håndgranater ind på tre kaffebarer ja. i området i, på Blokvårdsplads. Ja, og det, det sker netop øh, som følge, at, at, at de her folk er blevet blevet dræbt der. Så skal det hævnes ved, at de netop sprænger ting i luften. Ligesom for at, at fortælle den danske befolkning, at det er, hvad der sker, hvis i... Øh, dræber vores folk. Og der, kommer så der, ikke, der er så ikke nogen, der dør, de der Nej, håndgranater. Men uh, alligevel er det jo voldsomt, og det man kan måske godt undre sig over, at de, måske de tyske myndigheder begynder at, at, røre, at røre på sig og sige, nu skal I lige til at slappe ja. i dag. Men ja, det er Det sker så ikke. Der er, du har også nævnt de her kvindelige medlemmer, og du nævnte Karen Andersen. Der er også mm. en Elie Holm Christensen, som ja. får en uh, 20-årig uh, modstandsmand, Findborg Knudsen, mm. i, i, i fælden. Um, han er farmacømstuderende, og øh, måske lige naivt nok, øh, han kommer lige til snak med det modsatte køn, og det ja. kender vi alle sammen til. Det kan jo være spændende. Mm. Men for ham bliver det jo fortalt. Øh, ja, præcis. Øh, og det er også igen lidt uklart præcis, hvad det er for et forhold, han har til hende her, Eli, som er, er ligesom en, en medhjælper i, i gruppen og kæreste med en af, af sjølerfolkene, ham der hedder Karl som, som bliver, bliver dræbt i løbet af, af besættelsen. Øh, ja, så det er lidt uklart præcis, om de, han lidt om de har en affære, eller hvad der er. Men der er et eller andet på spil, der i hvert fald gør, at, øh, at Carl Svensson øh, og, og nogle af de andre fra, fra gruppen øh, slår ham ihjel. Men ja, det er, det er ligesom hende, der, der, der laver sættet op til, at de kan, øh, de, kan, de kan tage fat i ham og fange ham. Og altså, han afslører over for Ellie, der, at at han arbejder for modstandsbevægelsen, og det er ligesom derfor, at, at han bliver et legitimt mål. Så han har ikke rigtig gjort andet, end at, at, at, at sige til hende, at han er modstandsmand, og det bliver så, det ja, er det, det, han kommer til at, at betale prisen for. Og så er Karl Svensson muligvis blevet lidt jaloux, ja, og, fordi han bliver jo udover, de Normalt plejer de jo henræbt, øh, likvidere, mm. myrde, deres os ord, mm. øh, folk ved at skyde dem i hovedet. Ja. Det, det gør modstandsbevægelsen også. Ja. Men Carl Svensson han skyder ham muligvis også i underlivet, ja, og det kunne være det et motiv. Det. Ja, lige præcis. Så det, her, det tyder netop på, at der måske kan være noget jalousi på spil, siden at der er det her øh, skud mod underlivet også. Og det er jo, ja, fordi det er bemærkelsesværdigt. Øh, frygtelig en øh, 20-årig ung mand ja. øh, mister livet på det her, men det er situationen desværre øh, for rigtig mange. Kan man komme ud af det her, hvis man ikke synes, at, hvis man synes, at det her det bliver sådan lige lovligt spændende? Ja. forspændende, der er risikofuldt. Måske var der også nogle af dem, der gik med, øh, det kunne man jo, det ville være meget nærlæggende, og måske have nogle sjælekvaler med mm. det arbejde. Ja. Kan man komme ud af det? Ja, altså, der er jo et eksempel på en af dem, øh, ham der hedder Erling Eriksen, som, som simpelthen synes, det er for voldsomt, det arbejde, de, de laver. Og han kommer ud af det, han får lov til at, at, at træde ud af både den ene og den anden gruppe. Øhm, og øh, ja, Grunden til, at han får lov til det, det er jo nok, at de stoler på, at han holder tæt med deres, deres hemmeligheder, og ikke begynder at røbe alt muligt, som vi så med den anden. Måske fordi han er nazist? Ja, ja helt sikkert. Altså, han er overbevist nazist, og de mener ikke, at han udgør nogen fare. Øhm, og derudover kommer så også, at han, han var ikke en af sådan de hårde. Han var ikke en af dem, der havde været i Waffen ss Han var ikke soldat. Så som Ip Ib Gerner Ibsen formulerede, så kunne man heller ikke bruge nogen, der var for nervøse. Som, uh, som ham, Erling Eriksen, ifølge ham bare. Og Erling Eriksen, han betaler vel også en eller anden form for pris resten af livet, fordi du ser, han er nervøs, det bliver han sådan set ved med, resten af livet? Ja, ja, altså han får et nogenlunde øh, no øh, normalt liv efterfølgende, men altså har rigtig mange, øh, han har blandt andet noget psykose og, og lignende, som kan spores tilbage til bestillelsestiden. Øhm. Og han dør først 1992, ja. så er kunstmaler, ja. øh, at, og I skriver, at han formår aldrig at have det øh, fest arbejde. Nej. Øh, men bliver forsøget, hun. Øh, ja. Så vi skal ja. hjælpe ham lidt. Ja, præcis. Altså, der et, vi ved kun det om, om ham fra, fra øh, hans niese, som var villig til at snakke med os. Ja, hun fortæller om det her, nemlig at han havde gode og dårlige perioder, og i de dårlige perioder så så, så han simpelthen modstandsfolk ligge ude i buskaget, og, og, ja, og det gjorde ham. Og det er meget sådan en og øh, og Vi sender sådan en sådan tanke sådan. til Jæsen for faktisk at fortælle den her historie. Ja, ja. Fordi exactly. det er vigtigt, at man sådan set øh, ja. øh, kommer frem og, og fortæller de her ting om hvad, hvad der har af prisen mm. også øh, for, for den anden side. Ja. Der er jo en anden, øh, som jo. Det også gerne vil ud, og det sker så på en anden måde kan man, kan man sige. Lige præcis. Øh, det har med at hælde år Bakke som, øh, som gruppen simpelthen også likviderer. Øh, og det er, fordi han har været for åben mundet, simpelthen. Han har fortalt øh, andre om øh, gruppens arbejde, og hvad de laver, og, og, og deres rigtige navne, sågar, tror jeg nok. Og det, det, det kan man ikke have, så det bliver der slået hårdt ned på. Og det er også sådan noget med, at de fortæller ham røverhistorier om, at nu skal vi ud i, øh, og gå en tur ud i øh, ja, og der er ja. efter et eller andet derude. Ja. Og, og jeg har gået mange ture i harskoven øh, nord for København, øh, med min familie, og... Øh, det har altså været et, et, et yndet sted for både modstandsbevægelsen og øh, de her øh, terrorgrupper, der arbejder for tyskerne, mm. til at slå folk ihjel. Altså ja. det kan man jo tænke over, når man går derude ja. den, i, i, i, i skoven blandt, blandt, blandt træerne, ja. at øh, der er øh, ikke så få, der har øh, øh, mistet livet mm. på, øh, på, på den måde. Æm, øh, Charlotte Lund Skov øh, ja. og et, et andet sted, der har ja. jo faktisk også tit øh, ja. gået to. Øh, der er også mange, ja. der er, blevet skudt i, ja. i, i hovedet. Og, ja, der er man og, ligesom væk fra, fra byen, og der er fred og, ro, og ja. ja. De har også planer om øh, likvidering af socialminister og medlem af Folketinget Laurits Hansen i Brønshøj. Og øh, Lars Hansen, han er socialdemokrat. Regeringen er jo øh, gået af, eller den virker i hvert fald ikke. Formelt er der jo en regering, men den virker ikke, kan man sige. Men han er jo stadigvæk minister. Øh, hvorfor finder de på, på det her tidspunkt, at gå efter en af politikerne, øh, Lars Hansen, jeg har ikke hørt så meget om ham. Øh, han altså, hører ikke til dem, de mest åbenvåndede mig meget bekendte. Øh, Men opsøger ham på privaten, ja. og, og vil øh, likvidere ham. Ja, altså, er det de ikke øh, der, hvor tyskerne skal, øh, begynder at sige, ah, nu må I Eller hvad? Jo, altså det, det virker også som et lidt atypisk eksempel, kan man sige. Det er heller ikke deres øh, idé, faktisk. Mm. Det er øh, de får besked fra Erik V. Petersen igen. Øhm, IT-chefen. IT chefen som øh, vil hævne et drab på, på, på en af IT-lederne også. Øh, regholdt som er blevet slået ihjel øh, på det tidspunkt. Øhm, og siger, at der er tre markante eller kendte danske borgere, som skal, øh, skal slås ihjel som, som hævn for det her. Simpelthen. Og det bliver øh, Lorentzen-gruppen, der, der skal tage sig af, af to af dem. De to andre danskere, og så er det så socialergruppen, der får til opgave at, øh, at tage ud her til, til socialministeren. Øhm, men altså, det virker ikke som om, at de er så stålsatte for ligesom, at, at gennemføre det her. Jeg tror godt, de øh, ved måske, at det, det er alligevel lidt grænseoverskridende med sådan en øh, offentlig kendt øh, dansker. Øhm, så så de, de ender med ikke at gennemføre det, selvom de måske sagens kunne børge det. Og så, og så må man også ø, til Lars Hansens Ros sige, at han optræder, at træder ret kolodigt. ud ja, ja, kommer og banker på døren det, ja. ja. dør, og er vel åbent og så siger han så nej, det er en egentlig rigtig ting. Ja. Så slukker de lyset. Og så ringer han efter vagtværnet. Ja. Ja. Og, og det vil vel vel også med medvirke til, at han, han redder livet. Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, det kunne have været en større historie, end ja. ting, det var. Ja. Øhm, ø, de, også, ø, de likviderer også en ø, formodet forræder, Jørgen Holger Rikman, og ø, og grunden til, at jeg også synes, vi skulle snakke om det, det er jo, at altså, han er jo ellers blevet frikendt af tyskerne. Ja. Men alligevel, så, er det, så slår de lidt kontra her. Ja. Jeg tror ellers, når, når tyskerne siger, det er sådan, det er, ja. så retter man ind. Men det gør de ikke. Nej, altså der viser I igen måske sådan en vis selvstændighed. Fordi de, de, i deres øjne, der er han for farlig simpelthen. Det er fordi, at han, han har et kartotek over sommerfolk. Øhm, altså det her sommerkorpset, øhm, som, øh, ja, som de simpelthen er bange for, vil falde i de forkerte hænder, og så, så han bliver for farlig, mener de, og så er det simpelthen, øh, de vil ikke løbe den risiko, det er, at det kommer i omløb det her, så, øhm, så de ender simpelthen med at øh, og skyde ham ud i Harsgaard altså, igen. Vandgrebet faldt der bombe også et par andre steder, og en engelsk maskine styrte ned i garageanlægget mellem Frederiksbergvej og Maglekildevej. Begge sider af Maglekildevej og den franske skole nedbrændte til grunden. Der var 138 danske dødsoffer, der er 92 børn. Ja, det er et øh, lille øh, lydklip fra København under besættelsen, en film, der, der kom øh, efter krigen. Og øh, det handler om pumpning af den franske skole, som man nok har gættet her. Øh, det blev også lidt nævnt her. Øh, og nu har vi jo talt om søglergruppens øh, mange øh, alvorlige forbrydelser, øh, virkelig øh, beskidte forbrydelser, som mm. de har begået. Men her er faktisk et, et af de der sjældne øjeblik, hvor man måske kunne rose nogle af dem, øh, fordi flere af medlemmer deltager faktisk i redningsarbejdet efter den her fejlbumpning af den franske skole på ja. Frederiksberg. Det er jo vigtigt, når man er historiker, og får hele billedet med. Ja, lige præcis. Ja, det er jo sådan lidt en uh, kuriøs detalje, eller hvad man skal sige, men at de her hårkogte dræbere også kunne udvise en eller anden form for barmhjertighed og, og, og tage del i hjælpearbejdet. Der er flere vidner, der ligesom modvilligt beskriver, hvordan ja, det godt være, at altså, de absolut ikke kunne lide de her øh, håndlanger, men de måtte øh, erkende, at de, de havde en tog del i det her redningsarbejde, og de var en stor hjælp. Men, altså, de fortsætter jo øh, med at, at, at lave de her øh, hævndrab. Øh, blandt andet, øh, så øh, slår de en frugthandler, Niels Louis Damgaard, øh, hjælp på Nørrefej øh, Magtsgade. Øh, men øh, forinden, så er det faktisk ved at gå galt for, for Sølergruppen øh, selv, øh, i starter faktisk bog med at fortælle en historie om, at, at, at det går galt for dem selv, at de, de, de kommer selv ud for nogle tab. Ja, altså det er ham her, en af gruppens medlemmer, Carl Svensson, som bliver, bliver slået ihjel af modstandsgruppen. Men lige i forhold til den her frugthandleren, der er, der er det en, en aktion, hvor to af folkene fra, nej, fra Sjølergruppen måske, bliver kidnappet af modstandsbevægelsen og holdt fanget, og det er så der, at det er blandt andet øh, Ibsen Ibsens lillebror, Harjegon Ibsen, der er taget til fange. Og Ibgerne Ibsen øh, tager med et hold ud og, og, og efterforsker og, og finder frem til ham her i Damgård, som øh, de mener står bag. Og, og, og på det her tidspunkt, da han skal likvideres, der ved Ibgerne Ibsen faktisk ikke, om de to folk fra, fra Sjølergruppen øh, er blevet likvideret eller ej. Så det er måske med til ligesom at øh, gøre ham mere voldsom om muligt, end han var. Og, han tror, at ja. hans lillebror er blevet øh, slået ihjel, myrt, eller nej ja. Likvideret. Ja, og, og, og, og, og, og, og så lader han sin vrede gå ud over øh, øh, Niels Louis øh, Dam, ja. Damskår ja. her, øh, som, hvis forretning jo det også bliver sprængt ja. i luften. Men det her, det afføder jo generelt uro i hele København, og I nævner flere dræbte. Ja. Så det her, det er jo sådan set, øh, det, for, det spiller over på andre ting, ja. det får fatale konsekvenser for en hel række mennesker. Ja, præcis. Altså, det udvikler sig til ja, skyderier i gaderne og bombesprængninger, og det, det er virkelig voldsomt. Øh, men det viser måske netop sådan det personlige hævemotiv, hvor vigtigt det er, at i det her tilfælde, Ipkærne Ibsen, øh, hvor Simpelthen henretter ham på, på åben gaden foran, foran en masse mennesker, der ser på. Og det er jo ret voldsomt selv, selv for dem. Og, han er jo, og de der modstandsfolk, dem mishandler han jo faktisk ja. og, og torturerer. Ja. Og, og de bliver så senere hen likvideret i henholdsvis af Lunds, Lundskov og, og Harskoven som, som hæv. Ja. ja, det er det bare tydeligt bevis på den her... Øh, at hvor, meget, hvor stor en del hævn fylder i det her. Og, og, og det er jo så... Øh, og, er, og undervejs er der sådan set også sådan regulære ildkampe, hvor de sådan set skyder henover hinanden med, ja. med, med, med maskinpistoler, og der er også modstandsfolk, der, der, der falder under, undervejs. Øh, øh, til sidst, så... Øh, det er bare et eksempel. Altså så øh, ude på Islevs Husvej ja. render de igen ind i nogle modstandsfolk, tre modstandsfolk, ja. som så de sådan set øh, stille og roligt... Øh, de udgiver sig selv for at være modstandsfolk, de får fat på dem, og, så, og der er, de har egentlig ikke gjort noget andet end modstandsfolk, andet end at være modstandsfolk, ja. og det er sådan set rigeligt, og så, så skyder de ja. jamen det, det viser et godt eksempel på, hvor radikaliserede de bliver helt mod slutningen. Fordi det, det er Sjølergruppen, der er, har været ude og grave nogle våbendepoter ned, og er på vej hjem, hvis nok, og løber tør for benzin, og helt tilfældigt kommer den her modstandsmand, gående på gaden, og de udgiver sig, som du siger, for at selv at være modstandsfolk. Og så tager de færdig i ham, og så kommer der to andre modstandfolk øh, af hans kammerater, hvor de gør det samme. Og øh, det er rigtigt, der er ikke nogen grund til, at de skulle likvideres, men det bliver simpelthen øh, ja, viser, hvor, hvor radikalt det er til sidst, at de simpelthen tager dem om i en have og, og skyder dem. Men til sidst, øh, vi nærmer os øh, befrielsen, så er det ligesom om, at deres sådan oprindelige opgave den øh, ligesom øh, dem den i hu. Øh, pludselig så er de i gang med at forberede sig på, øh, på befrielsen. Øh, og de, øh, de er ude at, og stjæle benzin, øh, og de har mm. våben og sprængstoffer. Og så går de ellers i gang med at grave med ned alle mulige steder. Ja, lige præcis. Og det er forskellige våbendeboer rundt omkring på Sjælland. Øh, og, og, det er, og det er mange. Ja, og blandt andet også i, i Fælleparken øh, graver de et ned. Øh, og det er ligesom så, så de har, til øh, når de skal bedrive deres virksomhed som, øh, som sabotagegruppe. Ja. Men vi kan allerede nu gøre det klart. De får aldrig rigtig brug for Nej, det. Nej, det gør de ikke. Det er den 4. maj. Om aftenen kommer over BBC det budskab, vi har ventet. Her i London, Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Ja, øh, 4. maj om aftenen, der befinder de sig på politikården. I sammen med mange af de andre ja, ja. Øh, grupper øh, ja. og, og tilbageblevende folk fra IT og andre. Øh, hvad, hvad, hvad sker der så her efter? Ja, vi, vi ved faktisk ikke så meget om det. Vi ved kun, at de ligesom deler de penge, de har imellem sig, og øh, våben, hvad de måtte have, og, øh, og så flygter de. Nogle flygter sammen, gemmer sig på nogle loft rundt omkring øh, andre, køre væk, men øh, det, det vi dog ved, det er at i løbet af de næste uger og måneder bliver de alle sammen taget til fange. I, øh, i bogen så har du sådan et helt kapitel, hvor du sådan analyserer gruppen og hvorfor gjorde de, som de gjorde, og hvad drev dem, og hvorfor endte de med at udføre alle de her øh, forbrydelser. Hvad, kan man sådan overordnet her til sidst øh, komme sådan en forklaring? Ja, altså det er jo, ideologien spiller en stor rolle. Det ligesom kan forklare, hvordan de kom ind og arbejdede for tyskerne og kom ind i den her øh, den her gruppe. Øh, men efterfølgende så er det i høj grad det her hævn-motiv, som øh, der er en afgørende rolle i, hvor brutalt det blev her i slutningen af krigen. Øh, men man kan måske også ordentligt sige, at de ikke var psykopater nødvendigvis inden. De var, ikke, de var ikke ualmindelige. Det var almindelige mennesker. Og jeg synes, det er måske meget godt bevis på, at under særlige omstændigheder kan almindelige mennesker udføre de værste ting. Men der er jo ham her, psykiaterne, Max Schmidt. Øh, han øh, lægger dem på brinxen, og så begynder han det at gå i gang. Han, han, der er et par stykker, hvor han siger, at de er sådan psykopater i, ja. i let grad eller middelsvær grad osv. Men, men ja. det, du, det er ikke fordi, du sådan... Nej, altså... Hvad, hvad, du, du siger også, du også på, eller I er også inde på, mm. at, at, at synet på de her øh, mennesker ændrer sig over tid. Ja, hvad er det, ja, altså lige efter øh, krigen, der bliver det jo beskrevet netop som psykopater og defekt menneskemateriale. Mm. Og der går så altså nogle år inden, at man ligesom kan begynde at få et nyt blik på de her folk, og ligesom se, hvad, kan der være andre forklaringer? Mm. Øhm, og det er så vores ligesom et bud på. Man begynder ligesom at se dem altså, som mennesker, simpelthen. Altså, og det er menneskelige handlinger, og det er helt ekstremt, og det er voldsomt. Men det... Det er menneskelige reaktioner, simpelthen. Så man kan ikke sådan, uh, sætte uh, et markalt på, at der er gået et eller andet galt i arvmassen, som gjorde, at de uh, endte sådan her. Uh, vi skal ned og kigge på nogle sociale faktorer, og så nogle helt, helt særlige omstændigheder, ja, hvor præcis. de har anden altså verdenskrig er, ja meget exceptionelt øh, tidspunkt i verdenshistorien, hvor man placerer de her mennesker i den her situation, og så kan de her ting ske. Det, er det det, der forklarer Ja, ja helt. Altså, vi, vi kan jo, har jo ikke set ind i hovederne på dem, så vi ved ikke, hvad de har tænkt, men altså, det er vores analyse af, hvordan det kunne gå så galt, eller hvad man skal sige. Og så er der vel også det her med i, i gerne Ibsen, ja. øh, som person spiller en rolle. Altså, øh, han, øh, det er jo ham, der er lederen, og... og Ja. Og, og der er sådan et ø, lydighedsbegreb inden for fascismen, nazismen, ja. om at ø, føreren, det er ham, der befaler, og i det her tilfælde, er det Ipgjerner ja. der befaler, hvad ja. der skal ske. Ja, jeg tror gerne, han ligesom vil være føreren. Altså, han er sådan den stålsatte, helt politisk overbeviste nazist, der viser vejen, og er primus motor for alt, hvad der foregår ø, i den her gruppe. Så ø, jeg tror også, at altså, der var en, som de beskriver, en kammeratlig stemning i gruppen, men altså, han, han var deres leder, og og bestemt, hvad der skulle ske. Og så er der også det her, I peger på ja. ligesom, hvis man Lidt ud over den her lille gruppe, så er det sådan det her sådan, nazister generelt i Danmark. Vi er under pres, vi trængte op i en krog, men vi kæmper samlet til sidst til sidste patron, vil nogen sige. Ja. Fordi vi har ikke andre muligheder osv. Lige præcis. Altså, de kunne ikke flygte. De, de, de var jo ligesom havnet der, hvor de var nu engang på politigården øh, sammen med de andre øh, håndlanger og havde ikke så mange muligheder og måske også havde en, noget ære i forhold til, at de ligesom ville kæmpe til det sidste. Øh, det tror jeg også spiller en rolle. Altså de, de ville ikke give op, de ville ikke øh, lave faneflugt, kan man sige. Øh, så det er det derfor... Hvad, I samlingen også sjøler med, med de andre grupper, lorentzen og Lillejørngruppen gruppen og, Lille -gruppen, og, og de, de huserer alle sammen på, på politikården. Er der sådan nogle markante forskelle? Altså, man kan sige, at der er en forskel med sjøler De var ligesom venner. Altså, de var den her opværgruppe inden, så, så det gav en anden dynamik i gruppen, tror jeg, hvor øh, lorentzen og Lillejørngruppen, det var allerede folk, der arbejdede på øh, politikården eller IET og blev ligesom sat sammen. Så der var ikke sådan den samme, tror jeg, gruppedynamik i, i de to andre grupper, men altså, deres arbejde mindede meget om hinanden. I, I har også sammenlignet sølergruppens handlinger med, med modstandsbevægelsen, og hvad, hvad, hvad er? Kan I få på på nogle ja, det Ja, altså, det gik jo op for os, at der var en del ligheder mellem de her øh, grupper. Og nu Så, bevæger men, man sig ind i sådan noget meget kontroversielt. Ja, lige præcis. Øhm, og, altså, det er jo ikke for at sige, at de var ens, men der er nogle af de samme ting, der går igennem. Altså, det er unge mænd, som bruger brutale metoder i deres arbejde og er meget politisk overbeviste. Øhm, og selvfølgelig øhm, kan man sige, at der er forskel på, hvor de kommer fra. Altså, modstandsbevægelsen forsvarer øh, deres land, der er blevet øh, overfaldet, hvor de her, de, øh, altså og de andre danske håndlængere, ja, de kæmper for et øh, nazistisk regime, øh, som er det underste i verdenshistorien måske. Så det er jo nemt at se, hvem der ligesom er de gode og de onde. Men når det er sagt, så er det nogle af de samme ting, der gør sig gældende. Blandt andet det her hævemotiv, som vi var inde på tidligere, som også på Falke indrømmer, spiller en vigtig rolle. Ja, affør onsdig stundt er kommet. Äh, nu er skæbnestunden kommet. Hvordan går det egentlig gruppens øh, medlemmer under retsopgøret, øh, Lasse Brun, -Junassen? Ja, altså tre bliver, øh, bliver dødstømt. Øh, men det er så kun to af dem, der rent faktisk bliver Henrettet. Og man kan næsten regne ud, hvem det ja, måtte være. Ja, det er selvfølgelig de to øh, førende, lederen Ip Ib Ibsen og Helmut Mortensen, nummer to. Har Iger Ibsen som øh, er lillebroren, øh, han får dødstraf, men bliver så benådet. Og øh, I Ib gerne Ibsen og Helmut Mortensen, de bliver så øh, henrettet øh, på Christianshavn, øh, derude på kanten af Christiania. Mm. Øh, og det gør de øh, den øh, 25. november. Øh, sikkert halv to øh, om natten øh, i 1949, mm. og øh, der er øh, også tre der for Livsvej fængsel du ja. har lige øh, nævnt, øh, Har Ibsen, mm. Mm. og Ibsen, lillebroren, og hvordan går det så, de, sådan, de her overlevende gruppemedlemmer, ja, vi, senere i livet? Ja, vi ved ikke så meget om det, udover, altså, de får øh, lange fængselsstraffe, men det er ikke lang tid, de sidder, Nej. de fleste er indtrykket. Øhm, De er jo i stort set alle sammen ude i løbet af ja, begyndelsen af 50'erne. Ja, ikke? præcis. præcis. Øhm, men ja, som sagt kender vi ikke meget til deres skæbne, udover ham, Erling Eriksen, som jeg, som jeg nævnte tidligere, som gik ud af gruppen. Øh, men så er der så afværschefen øh, øh, Klisman, som ligesom er ja, deres leder i afvær. I han, øh, han sidder i fængslet nogle år, men øh, man kommer så til, til Irland. For han har nogle gode forbindelser, virker det som om det det er derfor han, han, han gør det. Han kender udenrigsministeren på det tidspunkt. Og han øh, ja han etablerede et helt nyt liv derovre i Irland og, øh, med virksomhed med virksomhed og ja, så det er sådan lidt øh, og, og nu bliver det måske sådan lidt omvendt, øh, men han er, han er faktisk også medstifter af Amnesty international samfundskring ja. i Irland. Ja det er der er lidt et, et spænd fra fra at være nazist ja. og så til og menneskerettigheder ja. men øh, men det nu er lidt på handen og sige det var der jo det var, med, det, var, det var da godt, at det gik i den retning ja. i hvert fald. det er sådan lidt kurios <laughs> i stedet. Det må man sige. Men øh, nu er tiden kommet, hvor jeg skal sige tak til dig, Lasse Bruen Jonasen, fordi at, øh, du var med os her i dag og talte om din og Jonas Linds bog Sjølergruppen Danske Terrorister i Tysk Tjeneste 1944-45. En bog, der udkom tilbage i 2012 på informationsforlag. Hitlers a er slut for i dag. I teknikken sad Louis Frankenberg, og jeg hedder Jarl Kortover, og vær der til programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via banskedk podcast eller en af de øvrige tjenester. Det er også på de øvrige tjenester at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 /7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsløre. Vi slutter med musik fra filmen Der undergang af filmkomponisten Stefan Zacharias. Stykket hedder Der krig est aus. Tak for i dag.